Hy is ingeskakeld by Net Radio SA in samenwerking met FM Stereo Hy luister na die Ekerk ochtendienst uitsending Nou die e kerk is die sendingarm van Net Radio SA waarmee ons hoop om elke mens op aarde met Jezus' evangelie te kan bereik. En dit doen ons volgens opdrag van die Heere Jezus self, van uit Matthäus 28 vers 19, waar hy die kerk stuur, met die woorde, gaan die hele wereld in, maak disciples van al die naties, en doop hulle in die naam van die Vader, en die Seen, en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhoud, wat het julle beveel het. Nou hierdie is uiteraard die waie, baie belangrike opdrag, van die Heer Jezus as die hoof van sy kerk, hy is die hoof van sy kerk, en hy het ook gesê, hy sal selfs sy kerk bou, hy trek mense na om, En na sy evangelie, die woord evangelie beteken goeie nies Voor elkeen wat hier die woord van Jezus as goeie nies kan sien Sal dit altyd weer klink hier binnen in jou diepste weese As goeie nies en dan wil jy daar die goeie nies ook so dikwils As moendlik hoor Ons gaan ons ere diens begin met gebed en daarna gaan ons die geloofsbeleidings sê en dit ook in die Engelse taal herhaal door Steve Green wat dit vir ons in sangvorm anbied Ek gaan dus vraag dat jy die diens sal geniet en in gebed sal wees gedurende die aanbidding daarvan Vader wat in hemel is. Kom ons bid saam. Laat die naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat die wil geskied. Soos in die hemel net so ook op die aarde. Gief ons vandag ons daaglikse broed, en vergif ons ons onskulde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 i <laughs> Een baie belangrike deel van ons liturgische orde is ons beleidings van ons geloof Juist in hierdie tyd waarin ons leef, as een mens die wereld gebeur het ophou En sien al die tekens wat in vervulling gaan En Jezus het ook gesê Een van die belangrijkste dinge wat gebeur in hierdie laatste tyd sal verwarring wees Mensen sal opstaan en mense in verwarring probeer bring met vreemde leeringe, onbibelse leerstellings. Daarom is dit vir een mens so belangrijk om vast te hou aan jou allerheiligste geloof en ons doen het in die woorde van die apostoliese geloofsbelijdenis, seker die oudste van die beleidene wat ons het, wat dat man of meer 100 jaar,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 Ons luister vervolgens na een Engelse weergawe door Steve Green.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 save us Lord to lift us from the fall we believe we believe in Jesus the Father's own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 We believe, we believe in the Spirit who makes believers one, our hearts are filled with His presence, the calm Comforter has come the kingdom unfolds in his plan unhindered by quote of man his church upheld by his hands we believe One who remains A faith is not subject to desire Die, gelezing, die skrifgedeelte wat ons aan u gaan voorkom uit Jeremia hoofstuk 17 Jeremia, profeet Jeremia hoofstuk 17 En ons gaan daar vanaf die eerste vers saam lees Maar voor ons lees Moet een mens jou self eindelijk geestelik in gereedheid kryp En daarom is daar deel van die liturgische orde in die heredienst ook tyd vir aanbidding. Om die heren te aanbid, is eindelijk waar oor dit alles gaan. Mens kan na God luister, is recht, goed, niks daarmee verkeerd nie, maar uiteindelijk moet die mens in aanbidding na hom luisteren. Terwijl ons hom aanbid As God die enige Vader, Seen en Heilige Geest is wat ons dit beleid En daarom Speel ek hier die Aanbiddingsgedeelte Van Michael W. Smith Here I am To worship lost to see my sin up Ons kruitsvlesing kom uit Jeremia Jeremia hoofstuk 17 En hierdie is waie ernstige aankondiging van die profeet Jeremia ten aansien van Juda God het hierdie volk uitgekies van die begin af om sy woord te verkondig en daarom het hy vir hulle opdracht gegeen om een tempel te bouw en binnen in die hart van die tempels, daar die verbondsark met Godse woord daar binnen. En dis een versinne beelding van die feit dat God sy woord aan hulle toevertrouw het en dan die verkondiging daarvan, so dat alle nasies dit mag weet dat hulle mag hoor van hierdie groot en machtige, almachtige skipper van die hemel en die aarde in wie sy handpalm die ganse skipping rus en dat die mens om asselks moet aanbid en dien as jou God. En hierdie volk is bezig om meer afvallig te raak van God Allemeer bezig met eie soorte van dinge en dan daarom hier die hoofdstuk wat dier Jeremia geskryf word, een van die drie groot profete, namelijk Jesaja Jeremia en ook Isegiel val onder hier die groot profete. in die boodskap is een boodskap van waarskuwing. God praat met sy volk En ons luister indringend Dan na die woorde in Oogstuk 17 Die sonde van Juda Is geskrywe Met een eister Met een diamantpunt Mense, jy kan dit nie Baie Meer Dringend as om te sê dat dit met een uister griffel geskryf is met een diamantpunt Jy weet ons vandag ook nog maar mense bezig is om te myn en binnen in die diep rots moet inboer dan is daar een diamantpunt omdat die diamant so hard is en so skryf Jeremia dan oor die sonde van Juda met een uistergrifel en met een diamantpunt gegrifel is, uitgekrap is. Dit is gegrif in die tafel van hulle hart en op die hoorings van hulle altaar. Nou mense, die hoorings van die altaar is die altaar het op die vier kante daar vier hoorings wat Een versinne beelding is van die vier verskillende windrichtings en die vier aardsengele wat verteenwoordigers is van God en van sy kracht. Een hooring is altyd een type van kracht, een symbool van kracht. So in die diepste, diepste weesig van hierdie volk Juda is hulle bezig om te sondig in hulle hart en ook op hulle Die hoorings van die altaar binnen in die godsgebouw Daar waar hulle om moet aan bid Daar is hulle bezig Met hulle eie sannige soort van dinge Telkens as hulle Kinders aan hulle altare denk En aan hulle heilige boomstam By die groen bome op die ho hoehevels Hierdie vers daai op wegbeweeg van Godse centrum van aanbidding Na heilige boomstamme en groen hewels daar waar die tempel berg is Met die tempel daarin My berg in die veld, jou reikdom, al jou skatte Sal ek as buit gee saam met jou hoogtes weens die sonde in jou hele grondgebied waarschuwing, skewing, baie dringende waarschuwing, dat al die rijkdom wat binnen die tempel is, dat hulle dit ook gaan verloor, verse 4, en jy sal uitval, en dit door jou self. uit jou erfenis, wat ek jou gegee het, en ek sal jou, jou vijande laat dien, in die land wat jy nie geken het nie, want jylle het een vier aangesteek in my toren, tot in eeuwigheid sal dit brand. So sê die Heere, vervloek is die man wat op die mens vertrouw, en sy vlees sy arm maak, terwijl sy hart van die Heere afweik, en op mense vertrouw. Hy sal wees as een kaal bos in die wildernis, en hy sal nie sien, as die goeie kom nie,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 en sy wortels uitskiet by die stroom, en die vrees is daar hy te kom nie, maar sy blad bly groen, en in die jaar van droogte sal hy nie bezorg wees nie, en hy hou nie op om vruchte te dra nie. Bedrieglik is die hartboe alle dinge, ja, verdorwe is dit, wie kan dit ken? Ek die Heere deersoek die hart toets die nere om aan elk een te gee na sy wee volgens die vrug van sy handelinge Een voel wat eiers uitbroei sonder dat het dat, dat hy dit geleed is soos hy wat rijkdom verwerf maar nie eerlik nie In die helfte van sy dae moet dit laat achterblij en in sy einde sal daar een dwaas wees. Een troon van heerlijkheid verhewe van die begin af is die plek van ons heiligdom. O Heere, verwachting van Israël, amal wat u verlaat sal beskaamd staan. Wie van my wijk Ek sal op die aarde geskryf word want hy hylle die Heere die fontein van levende water verlaat maak my gezond Heere dan sal ek gezond word verlos my dan sal ek verlos word want u is my lof daar sê hylle vir my waar is die woord van die Heere, laat het toch kom, het my aangaan, ek het my nie onttrek, om u as herder te volg nie, en die ongelukkige dag, het ek nie begeer nie, u weet het, wat uit my lippe uitgaan, was voor u aangezig, wees maar nie toch, tot die verskrikking nie. Jy is my toevlug in die dag van onheil. Laat my vervolgers beskaamd staan, maar laat my nie beskaamd staan nie. Laat hulle verskrik wees, maar laat my nie verskrik wees nie. Bring oor hulle die dag van onheil en verbreek hulle met die dubbele verbreking. En ons lees tot So ver die woord van die Heere En hy sien elk een wat daarna luister En wat dit in sy en in haar hart bewaar Ons boodskap dan vroegend Gaan om die koninkryk, die thema van die boodskap Gaan om die koninkryk waardig te wees om die koninkryk waardig te wees vanuit ons skrifgedeelte in Jeremia 17. Nou die Heere God het begin en hy het hier die volk gekies, Israel gekies en verkies en uitgekis en bemachtig om die waarheid aan die wereld te verkondig daarvan uit Jerusalem daar waar die tempel staan daar waar in al die mensen uitgenooi word om te kom luister na die waarheid van Godse woord en hoe een mens God moet dien hoe dit alles in mekaar steek en wat God van een mens nou zou so verwacht En vir baie lang het dit ook dan goed gegaan van uit die eerste drie konings wat daar was uit Saul en David en Salomo en Salomo is toegelaat om die tempel te bou en hier die prachtige voorwerp, hier die prachtige gebouw het daar gestaan met die tempel volgens die voorskrifte van die Heere soos wat het gedoen moet word namelijk om te begin daar by die altare daar waar die dierige offer moet word en die bloed van die diere geneem moet word tot daar binnen in die allerheiligste waar dit op die deksel van die verbondsark gesprinkel moet word so daar kan wees vir die sonde van Juda maar stadig maar zeker het hulle begin afweik van hier die voorskrifte van God want het begin maar altyd so dat die mens begin om af te weik en vir daar die rede is het vir my altyd belangrik om vir jou te verwees na die apostoliese geloofsbelijdenis wat een kortbondige samenvatting is van ons geloof in God, die enig vader, zoon en heilige gees, so ons kan opmerk wanneer daar afgeweik word, want dit kom baie, baie sip, Subtiel. Afweikings van uit Godse woord is baie, baie, baie subtiel Je weet ons hoe dit daar recht in die begin in genesis plaasgevind het Hoe God daar een boom in die middel van die tuin en langsom Nog een boom, so daar was twee bome En die een verteenwoordig eindelijk die woord van God En die ander boom verteenwoordig die kennis van goed en kwaad dit wil sê, dit is verbloem. Daar is so'n suikerlaagie op die bitterpul, so die mens misleid kan word, en dit die tyd waarin ons nou leef, is een tyd van misleiding, soos wat dit ook gebeur het hier in die dag, in die leven van Juda, Godse mense En daarom moet die profeet Dit baie duidelik aan hulle So skryf in die eerste vers Van hoofstuk 17 in Jeremia Die sonde van Juda is Geskrywe met een eister Met een diamantpunt Dit is gegrif Op die tafel van hulle hart En op die hoorings Van hulle altaar en Nou die oomlik as die mens daar die beeld mooi ondersoek dan sal jy sien daar is ook tussen die lijne wat die mens moet lees as jy met die eister griffel en met die diamantpunt, nodig het om op een voorwerp te kan skryf as ek daar die uitdrukking van skryf kan gebruik dan betekent dit dat daar die voorwerp verskrikkelijk hard is dat jy een diamantpunt daarvoor nodig moet hee. En dis wat God eindelijk vir hierdie volk sê, hy sê, jylle hart het so hard geword, jylle het jylle so verhard teen my, teen God, teen my woord, dat het selfs een uister griffel met die diamantpunt, Punt kos om vreemde dinge daar in jylle hart in te gaan skryf so kliphart is jylle hart dit is die probleem dit is waar alles begin mense alles begin by die mens en die verharding van sy hart dit is die rede waarom God vir ons sê dat hy ons harte wil verander, dat hy ons harte van klip, wat verhaard geword het, dat hy dit wil verander in een vleeshart, so dat ons sagmoedig kan wees, en mens, hardkoppig is die woord sagmoedig, God kan eindelijk nie met hartkoppige mense, werk nie, kan jou nie oortuig nie, jou kop is te hart, Alles reflecteer weg van jou af Al die skuld word Altyd gepak Of op iemand anders En op iets anders Dit is altyd die ontvluchting Net precies soos wat hy daar In die tuin van Eden plaasgevind het Met Adam en Eva Elkeen van hulle Het die skuld Op iemand anders gepak Adam Het die skuld op Eva gepak En Eva het die skuld op die duivel gepak In plaas van dat die mens jou Hart laat verander So dat jy Godse liefde stem Kan hoor, want God is net geïnteresseerd In ons welsijn Hoet die, sessie, vriend Jy wat luister God is net in ons welsijn geïnteresseerd God is nie in ons ondergang geïnteresseerd nie. God verblij om nie daarin nie. En teendeel, in hierdie gebrokenheid van Jerusalem, terwijl hulle seker die verste van hulle lewe af van God wegverweiderd was, is met die geboorte van Jesus en Jesus wat daar in hulle straten rondgestap het en die evangelie verkondig het, het hulle omverwerp, en moes Jezus daar sit en hy het geween oor die toestand en gesê Jerusalem Jerusalem, jy wil die profete doodmaak hoe baiemaal wil ek jylle by mekaar maak soos hy en haar kuikens onder haar flerke maar jylle wou nie dit die jylle wou nie mense, dit is een verskrikkelike antlag as jy nie wil nie want niemand kan jou doong nie niemand kan enige mens op aarde doong om Jezus as zaligmaker te aanvaard nie. Daar is geen manier nie. Dit is die mens self wat tot inkeer moet kom en sy hart moet versag so God sy woord op zachte grond kan val so dit benat kan word, so dit kan ontkiem, en so dit vruchte kan draag van geloof. En hier sê, hier in die vierde vers vir hulle, Jy sal uitval, en dit dier jy uit jou erfenis wat ek jou gegee het, ek sal jou jou vijanden laat dien, in een land wat jy nie geken het, want jylle het een vuur angesteek in my toren, tot in eeuwigheid sal dit brand. En dan 'n verdere antlag, sê die Heere, vervloek is die man, wat op een mens vertrouw en, sy, en die vlees sy arm maak, terwijl sy hart van God afwijk. Das baie mense wat luister liever na dit wat mense opdus, Dit wat mense kooit raak, al het hulle groot geword in die kerk, al het hulle sondagskool toe gegaan Al het hulle die banke van die kerk warm gesit al En al het hulle jare al geluister na Godse woord en die verkondiging van Godse woord en tekstverse geleer As een sondagskool kind en so meer Dan kan jy nie glo as iemand begin om sy of haar rug op God te keer en na een mens te luister wat bezig is om iemand te mislui van die waarheid af, kan dit nie geloof nie, ongelooflik, maar hoe ongelooflik dit ook al mag wees, dit is die probleem wat hier, dier Jeremia geskulder word, en in die zesde verse, en hy sal wees as een kaal bos, in die wildernis, jy gaan alles verloor, Die Here sê vir hierdie volk, ek het vir julle alles gegee wat julle nodig gehad het. Voorsien in al julle behoeftes. Ek het julle vanuit die vier windrigtinge beskerm. Maar die probleme het nie van buitekant af gekom nie. Die probleme daar van binne-in jou hart, binne-in jou godsdienst, die manier hoe jy dit bedryf, daar waar hierdie griffel begin skryf het op hierdie verskriklike klip, harde hart van jou. Want mense Godse woord maak een mens hardsag. Maar wanneer jy nie meer onder die geklank van die woord van God is nie, dis wanneer daar die verharding plaas vind, net soos in een mens typische hart, wat hier binnen in jou borstkas is, hier die pomp wat jou bloed circuleer dier jou aarde, daar kan ook verkalking kom. Ek het het al gesien met my eie oe, klip, steen, harde kalk, verkalking, wat daar plaas vind. En teenoor hierdie, hierdie woestijn, hierdie brakkerigheid, geseend is die man wat op die here vertrouw, terwyl Jeremia bezig is om vir hulle te vertel, hoe hulle alles gaan verloor, en hulle soos een kaal boom in die bos gaan staan, in die woestijn, brakkerig, onbewoond, soos die woestijnwereld, sy geseend is die man wat op die jere vertrouw en wie sy vertrouwe in die jere is dit kon die prentjie gewees het wat hy vir hulle geskulder het en dit is die prentjie wat ek aan jou kan skulder vir ochend so as jy iemand is wat die tyd uitkoop om na Godse woord te luister en nie na mense sy slimmighede nie maar na Godse woord te luister dan sal jy wees geseend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 probleem wat hier geskulder word door Jeremia is hier die mense het weggewaak hulle, hulle het God verlaat die fontein van levende water het hulle verlaat, nou is hulle in een brakkerige woestuin situasie wat op hulle wacht hulle gaan as slave weggevoer word daar na tussen die twee riviere die Tigris en die Evraat daar gaan hulle woon en daar gaan geen godsdienst aan hulle verkondig word nie behalwe valse godsdienst en hulle gaan wegwees van die tempel, en Godse profete gaan nie daar wees nie, dit gaan een woestijn lewe wees wat op hulle wacht, maar vir mense, want amal is nie weggeneem nie, hierdie persoon wat hier skryf Jeremia, hy, hy bijvoorbeeld is nie weggeneem nie, hy was nooit in ballingskap nie, hy is iemand wat geblei het soos, soos een boom, wat by die water geplant is, en sy wortels uitskiet by die stroom, en die vrees as daar hitte kom nie, want daar kom hitte, daar kom hier die tye in die mense lewe, dat die blootgestel word, aan hitte, aan beproeving, mense dit is net die doodgewone realiteit, dit gaan gebeur, moet gebeur, mens moet beproe word, en hoe nader jy aan God beweeg, hoe nader jy aan God beweeg, hoe groter word die beproeving, En is dit dan die tyd dat jy man, man net op jou knie voor God bly en by sy woord bly en sy genade afsmeek en afbid oor jou leven en nog altyd bly jou blare groen. Want blare is hoop, blare verteenwoordig hoop. Ek bly hoop op God, my, my hoop verdwyn nie als slaan die haal my blare aan vlarde, dan bly hulle nog altyd hulle hande opsteek in die lucht, as een hand van hoop, wat uitsteek in hoop, en ek bly om vruchte te dra daar die vruchte van die gees van die heren wat in my woon. Hier is die waarschuwing, die eerste punt, en die tweede punt van hy die boodskap gaan van vers 7 tot 13, ontrouw van Godse mense word hier uitgelig, wat ons gelees het al begin, vanaf verse 7, en hy sê bedrieglik is die hart boe alle dinge, ja, verdorwe is dit, wie kan het ken? En dan daarby sê die jyre, ek, die jyre, deersoek die hart, toets die nere,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 Hulle het gewerk hier in Jerusalem, hulle het baie dinge daar gedoen, maar die heren gaan alles wegvat van hulle en hulle het het gedoen. Hulle het as slave die land verlaat waar hulle as vry mense geleef het, maar omdat hulle nie die heren herken het nie en om nie aan bid het nie en dinge begin verkeerd doen het soos om bedrieglik handel te druif, gaan hulle alles verloor en het hulle alles verloor en is hulle as dwase daar in een toestand waar hulle minder as een arme is waar nog slawe is. Een troon van heerlijkheid verhewe, van die begin af is die plek van ons heiligdom. God het die tempel daar laat bou as een plek, as een heiligdom, as een plek wat sê God is hierteen woordig, o Heere, verwachting van Israel, almal wat u verlaat, sal beskaamd staan, wie van my afweik sal op die aarde geskryf word, want hulle het die Heere, die fontein van levende water verlaat, laat hier die dertiende vers by jou bly, moen Dat dit ooit van jou gesê word nie Moe nie Want hulle het die Heere die fontein van die levende water verlaat Bly by die fontein van die levende water Dan sal jy mos bly soos een boom Wat geplant is by die, by die waterstrome Al is daar hitte Al is daar droogte God word nie een droogte nie Hy bly die fontein van levende water Bly net by hom Maar nie verskrik raak nie Oor al die dinge wat rondom jou plaas vind nie Bly by die fontein van die levende water En die laaste punt Vanaf verse 14 tot 18 Die gezondmaking van Godse mense Verse 14 Gelukkig dat hier die woorde hier staan Wat uit die mond van Jeremia vloeie te midden van hy die omstandighede sê hy vir die Heere, maak my gezond Heere dan sal ek gezond word verlos my, dan sal ek verlos word, want hy is my lof ek en jy moet het voordierend vir die Heere sê Heere, maak my gezond, want God maak my gezond met sy woord spreek met my Heere Kyk of daar iets by my is wat gereggemaak moet word, want ek is een mens, ek is een mens vol swak en wat foute kan maak, maar die woord is een skerp twee snijdende swaard en die dring deur to die scheiding van gewruchte en murg en siel en gees en is een beoordelaar van die gedagtes van die hart God, weeg een mens, gedagtes vir jou, En God sal vir jou weis, as daar dinge is wat verkeerd is. Hoekom nie, as ek en jy by hom gaan kniel en by hom bly die fontein van die levende water. Ek staan hier in vers 15, daar sê hulle vir my, waar is die woord van die Heere, laat het toch kom. Ons draam ons Godse woord binnen in ons. Ek het nie ees nodig om iets te sê nie Want my dade spreek van wat hier binnenkant op my hart geskryf staan Hier die klip hart wat die jyre verander het in een sachte vleeshart En nou skryf hy, want hy het gesê hy skryf nie meer op kliptafels nie Hy skryf nou net op die vleestafels van een mense hart En dan moet jy sachtmoedig wees God aan bid, En sy woord indrink, as God met jou praat, dan moet jy dit indrink. Mens kan nie net luister nie, mens moet dit indrink. Je kan nie as iemand vir jou koppie koffie heeft tegengegeet en daar staan en het koud geword en dan moet jy om later weggooi nie, dat jy dit moest nie gedrink nie so kan dit ook wees oor die verkondiging van Godse woord, het gaan maar hier by die een oor in, by die ander in, uit maar nee, ek en jy moet Godse woord indrink in meditasie, in afhankelijkheid en teen oor God erken dat jy om nodig het en sonder om kan jy nie, wil jy nie bestaan nie, want dan gaan nie wees soos hier die dorre boom wat daar in die woestijn staan. brakkerige Onbewoonde land Dit wil ons nie wees nie Dit wil ons nie in ons leven ervaar nie Vers 16 sê Want ek het wat my aangaan Ek het my nie onttrek Om u as herder te volg nie En die ongelukkige dag Het ek nie begeer nie U weet dit wat uit my lippe uitgegaan het, was voor u aangezig. Jeremia het om nie onttrek van God, soos die rest van die volk nie, want hulle was in ballingskap Jeremia nie. Daarom kon hy vir die Heere sê, dat my aangaan, ek het my nie onttrek, om u as herder te volg nie, al onttrek, Elke mens, sê nou maar, jy het een ondersteuningsbasis van mense wat by jou gestaan het, en weet het ons in die dag, doen ons dit so met whatsapps wat ons vir mekaar stuur, waarin ons mekaar bemoedig, en al mag dit opdroog, en mag niemand jou meer ondersteunie en nie alleen staan, jy kan nooit alleen wees as jy by God staan. Hy is die fontein van levende water, Ja, dit helpt, dit is bemoedigend om van mense zulke bemoedigende woorde te kry, maar dit kan nooit vergelijk word met God, wat myself vertroos nie. As geen troos en vrede, meer echt is die wat God self vir een mens gee nie. Vers 17 sê hy, wees my nie tot een verskrikking nie, U is my toevlug in die dag van onheil Hy sê vir die jere, ach jere Ek wil toch nie verskrik wees Ooral hier die dinge wat hier gaan kom nie Want ek glo hier woord, dit gaan gebeur Dit is net soos vandag Mense in die internationale nies Weet jy al daarvan, as jy dit nog nie gehoor het nie Kan ek het omtrent nie glo nie Dat president Donald Trump Jerusalem verklaar het Vanuit Amerika as die hoofdstad, die ambtelike hoofdstad dan van Israel en waarteen die hele wereld in opstand kom. Ne? Die hele totale wereld. Nou wat wil ons nou vir Trump sê? Wil ons nie vir hom ook sê, moet nie verskrik word nie Donald Trump. Staan we net by God. Moe nie toegee aan al hier die verskrikkelike dinge wat mense hier nou op die huidige oomlik toevoeg nie. Al die opstande, weet jy dan, mense is bezig om klippe te gooi verskrikkelike rotse te gooi na die politie as gevolg van hierdie uitspraak van Trump. Nou wat wil jy vir Trump vir ochtend sê? Wil jy nie maar vir hom sê, meneer Trump, maar nie kyk na al hierdie goed wat hier rondom jou plaas vind nie. Vergeet dit maar vir oomblik en concentreer en hou maar jou gedagtes by God soos wat jy dit van die begin af in jou verkiesingsveld toch al gesê het, bly maar net by die fontein van die levende water, bly maar net by hom vast te hou my nie luister na al hierdie ander dreigemente wat eindelijk van die hele rest van die wereld kom nie, ek wil hy moet dit verstaan as ek vir ochend vir jy sê Donald Trump staan op hierdie huidige oomblik man alleen, teen die ganse wereld en wil ek jou vraag, wil jy nie saam net vir die man bid nie? Dat hy nie verskrik sal word nie? Die laaste vers Laat my vervolgers beskaamd staan maar laat my nie beskaamd staan nie Laat hulle verskrik wees maar laat my nie verskrik wees nie want mysie ons be beinvloed mekaar soms as iemand die een bangmaak story vertel ons allemaal later bang en bleek oor dit wat hy gesê word ek en jy moet nie samen met die wereld bang word nie, ons blijm ons by God ons is by die schepper van die jimmel en die aarde hy al maak, al die man mense wat so met klipper gooi en so er lawaai maak, het hy allemaal gemaakt kom ons blijf by die fontein van die lewe te midde van wat in jou lewe ook al mag gebeur en in my lewe kom ons hou vast aan God drie enig Vader, Seen en Heilige Gees kom ons bid saam Jammelse Vader ons heef hier baie dankie vir al ons voorrechte Dat ons elke dag uit die vaderhand ontvang Ons sê vir die baie baie dankie vir die woord Baie dankie dat ons uit die woord kon voorlees Baie dankie dat ons ook die voorrecht het Om door die gestuur te kan word Om die woord te verkondig Soos met hierdie internet radio Waarvan die golwe dwars oor die ganse wereld uitgesaai word Baie dankie vir soe voorrecht heren En ons wil verochend denk aan hierdie volk tot wie hierdie 17de hoofstuk van Jeremia ook gerug is vol onheile maar tussenin daar die groot genade van God, altyd Godse genade, ek wil hy moet dit altyd onthou waar die omstandighede ook al mag wees, altyd Godse genade, so net soos dit op hierdie oomblik lyk like as of daar geen, maar soot van geen genade van die kant van die wereld af, in die richting van Donald Trump beweeg, net om bieke dankie te sê nie, behalwe Israel self, wat dankie sê, dis net Israel, wat dankie sê vir hier die uitspraak wat hy gemaakt het, om Jerusalem wat God self as die hoofstad van Israel, opgerig het, vir hulle uitverkies het, wat hy vir hulle met die eed beloof het, Donald Trump doen nie iets anders wat God self klaar jare gelede self gedoen het nie. Dis net een bevestiging en een beaming daarvan. Mensen, dis eindelijk al wat een mens kan doen, is om god Godse woord te beam, Godse gedagtes te beam en daarby te bly staan. Dis een rots. Dit wat mens gemaakt is beteken niks. Dit stort sommer oor nacht in duie. Wil ons dan vraag jyre, hou hier die man recht op? wees vir hom genadig, help vir hom om te staan in hier die eindtie wat ons nou sien wat teen een baie groot tempo, snelheid in ons richting allemaal beweeg so ons gereed sal wees soos die weise maagde dat ons gees en siel en lichaam onberispelik bevind sal word by die wederkomst van ons Heere Jezus, en daarmee sê ons ook Maranatha beteken, Kom, Heere Jezus, Kom, gauw, en daarmee groet ek jou, hier van, uit Airene, Pretoria, Zuid-Afrika, en sien ek jou, D.V., als die Heere Jezus vertoef om te kom, sien ek jou, weer by 16 eerd wil sy 4 uur in die namerig een voorlesing in die boek van Gideon Jobert die groot gedachte wat maar handel oor die groot skeppings momente van die skepping van die ganse skepping wat aan ansijn geroep is so ons in verwondering altyd daar oor kan wees en daarmee dan groet ek u tot ek u later weer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 Want hy ken my hart. Want hy ken my hart, hy het my gemaakt. en my handen voel hy, as ek zag aan liefde raak. Omdat hy my sien, my siel en geest die, want hy ken my hart. Want hy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 May ceiling he sitting wanty came Ek my naam, omdat hy die, die diepste tranen van my siel verstaan, omdat hy my dra dit is soveel nie bedaan, want hy ken my